Goizeko, sorxiak sozi minuta gutxi euskal igatietan goiz begi saiuen zuten ari zirezten zuleak eta oraia, ongi etorri e egen gure gomitari gurekin duugu egun sehakako lehennakali den Paskal indu egunen Paskala. Egunan zui. Hala, Sekulan Baino, Memento Egu Kiago, azure gomitatzeko biztan dena, sartzea hori baitugu. Horean, tipien zail, koleguien zail, dizoien zail, noizetzen dira, sartze horiek? Be, heldu den Aztelenian, e, kolezuetan seikajenak lehenik, eta gero sartzen dira denak, beaz Aztelen eta Azti Azti Azti Aztian, e, gutikabera, ba beaz heldu den astian gure lanai zenda, ardien kondatzea, Eta aztezken eta ostegunean eginen ditugu, lekonztatu gantre, xe hurri izanez e, kopuru guziak eta aur guziak horri izanen direla. Non, azken momentuain izaitema behitida aldaketa batzu. Hala, beh, dihani brauzi idai abatibizten dena, zemakietaz mintzo behizira. Hora izan den den ikasle kopuruaz urten, ba, urten jartzean? mila zazpion uh, ingurukoa dela, behaz joan den urtean beh, emankizun berrian, hidun mila bosteun eta haipatzen gindituen behaz suezie berreun auk gehiago direla nola biztan dena urtero joa itemaitira basoa pasatu dutenak behaz horrek e, e, egin nahi du beha hartzen ditugula bi urtetan eta hamenzortzi urte arte atxikitzen ditugula hor uh, bi urtetan esartzen dira berreun beraz eta hamenzortzi urtetan atera dira ez dira la, ez dira larrogoi la ere baxo behaz sekulako emendak bada urtero nola explikazien duzia, harrakashtauri Esperut euskara dela, <laughs> espero. E, bon, lehen ez genuen erraiten al, bastemendu berriak zirela, hauxten bai, badira batzu bedaren. Gero, untxabegiratzen malinmada eta hartzen malinmadut kasu berezi bat, bokareko ikastuela demagun, ez du, eraikinak egiten, bere, <laughs> bere joan et, eta naia hori seur, nola dira bengalo behi batzu dira, baina bengalo txar batzu dira, behaz ezta ez, ez uste proiektua dela, e, Euskara eta proiektua, jendeak badaki, hala ere, Euskara eta Ikastolan, be burasuek zerbait erraiten ahal dutela, burasuek e, e, egiten ahal dutela zerbait, eta badugu konzeptu zahar bat, e, deia gure paper zaharretan eman dena da, e, e, denek... Eh, denen arteko uh, lan bat dela eta ikasileak hor direla, baina buraxoak ere partertzen dut, erakasileak nola ez eta langileak ere eta, eta, eta denen artean dugula proiektu hori erabaiten eta uste hori, uste hori komunitate edukatibo hori oso importanta, oso gran dela gure, gure historia noai. Hala behz, errant eh, dugu? berritasun frengo aurtengo sartzean, oaitan ipartzen zinuen uh, Bokalekoa, olegi da berritasun eta ikbata, ordean ez da proiektua, aztapenean pentsatia zen bezala, joan uh, azkenian kalendretaik ez, ez baita izanen, kopreitu guna, zesplikatzen bai, ba, gure ideia zen uh, uh, bo, lehen kritika izan zen Bokale ez dela, arras Euskalegia, Gaskoina dela, eta ez bon, guk argi dugu Bokale, e, Euskalegia dela, argitagarri, eh. Eh, ez dugu bateri dudak hortan, eh, baina gainera eh, bazen, eh, galdera bat, Badirea Euskaldun hanitz horbizidirenak, eh, nik indakita apartemenen presioen gatik edo bertze, baina asteko bokaren badira Euskaldunak eta tarnosen ere, eta bez proposatuken nio larik hau eh, zapesari eh, egitea kastola hori, askifite gintzen ideea kalandreta ere lotzea, jena eta kalandreta da ikastola bezala, baina oksitan da ez. Eta eh, Bi eskolak lotzia, lekuberian emaitia bi eskola eta hainbat gauza ginen gozituztela egin artian, al, alanola, kantina eta bertze. Eta problema da, ez guela aurrikatxe eman uh, oksitan da jaren zat. Eta horrek errakusten duk untsasko, ebe funtzionatzen duela uh, francese eskuntza minisztiritzaren eta uh, Hore jane estrategia, da pitxaka pitxaka kentzea eta hizkuntza bat e, lujalde batetik eta lohtu dute, e, bola, bokale eme, gaskoina balin bada, ez dute geho gaskoinik. E, eta ez dute hizkuntzarik e, nahi duen gaskoinik ere ez dute. Beaz horrek erakusten du nun baite, dela hantzubehoita margurte guaina hasi ziren... E, Gure, <laughs> Gure burasuaik, e, ulertu zuten, uh, lehen bailen egin behar zela zerbait, eta euskalegian, eipar euskalegian, madugula dinamika edo bat, eta beharrik nola behar zen az, e, be, behar izioaren gaur hasten bat gine. Zashterpieneko proiektu ez dela gauzatu, ez da izanen Oksitanderesko eskolaik edo kalandretaik, ahal ere behar ez duzie problemarik hukan, eiteko bakarrik ikastola azkenean. Ba betiko problemak, baina horiek goretako ez dira gehiago problemak, <laughs> Uh, Ushatuak bai gira, bat kontrako batzu, bat dira ezkertiak errepublikano batzu uh, uh, urartu ez dutena gure sedea, gure uh, segitzen dute haiten uh, publiko eta privatu, altagu burua argunt publiko dugu, Euskararen aldeari bai gira, eta ezkuntzan ari bai gira, behaz bi gauza horiek gauza publikoak dira, behaz... Uh, boa, ez dut goztu balio gehiagis hartzea horretan, ez baita has interesgarri, fin, azken fina, nola, lortu daitea, izan tira oposizio batzu, baina ez orren beste ere, minoritate bat izan da, uh, da erramiardabokaleko errikoetxeak arstapenetik segitzen gaituela proiektu untan, eta ez duela morre eman naiz eta ez izan kalandretarik behaz, nik uste otor uh, eskertu behar direla, eta nik hemen eme, baliatzen dut publikoak eskertzeko, nola, azkenean egin dute egin lan, Eta aurrekin? Eta aurrekin? Eta aurrekin hor bereala, eta, eta uste dut fite askifite emendatuko den. Bo, ez fite egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin. polibatera maiten uh, Bokalean eta lehen urratso hori egin eta batakit behitzak eginen direla egin. Ez da du gauza frangoa ipatzeko zurekin, eta berritasun nagusitari bat izain da biste dena Lizio, Lizio Profesionala, kolegio bat idikitzen dela, endaiako kasuak ere behitu bere berrizitasunak, alo horik denak laster komentatuko ditugu ikusiko ere Raskunda Nazionalaikin, eta zertan zisten, zertan diren zailtasunak edo, trabak edo, baina zorzion talatel bai baigira, lehenik pondo batekin handego aktualitateaz, berrietaz, sur lequel Bernard Targen Angeluko menionen eginden mementoko itzulguneak ez du jau sobetu naizen autoan ibiltzea errestu bidibilgune bat ezagidute autobideko sartzearen pajean ekainean, baina norek gauzak makurtu baizik ez ditu eta auto lehoak sekulamaino luzeagoak dira guai sartzea dela oraino auto gehiago izanen da, ez dakite noizarte atxikiko duten itzulgune hori. Istripu bat izan da atzogoizean azpagne aldean, eskualeriko auto zongiagokan, autobat bidetik aterada eta arbola batik kontra joan, barnean ziren gidaria eta ondokoa kolpatuak baiunako ospitalerat ere mandituzte. Baionako Atalant zinegela betezen ostiralean Pariseko aktop elkartearen historia pantailarat emaiten duen 120 bateman par minut filmaren zat bizi eta lebazko elkartek antolatuazuten gaualdia nagusiki birusak kutsatuak ziren kidez osatu taldeak egitza ikus egiten zituen duela hogoi bat urte, ikus legeienak utzi dituen filmaren ondotik sopik soulas chaldiabasen acteur pico didier l'estradekin haue l'carteco lehen presidente egon Ajaunean lapodiko taldeak neoko usteetzuen sasoina egindu lehen txapelketa jokatzen zuen, lehen bururatu du, heldu den uchtean bigajen mailean lehiatuko da, eta ustegunean azken estropa bat estropada bat bat du, entxeatzeko, donostiako kontsako banderan parteak zerat joratik desafio jaundia ukanen du. <turmian> Mil esker, Bernadette, sortziak eta minuta bat Euskal irratietan, gure egomita, Pascal Indo, Seaskako, lehen dugu, ala behaz erran dugu, eh, lehenago. Iru mila zazpion bat ikasle horretan, jaz baino berriun bat gehiago izanen direla, sartze juntan, ikastolen eta Euskal Reina rakasta baikor direlako marka. Eta horrengo berritasunetan, bestan dena, eta berritasun nahusia berbada, ez da kitelarren berdan, Lizeo Berria. Lizeo. Profesionala. Ba, dutari gabe, berri nahusiak dela, ba, ikuretako, bai lehenik ikusi e, ze lana izan den, horren lortzeko. E, e, sekulan baino, e, e, uste dut, proiektu ergaldoienetarik e, bat dela eta ontsa begiratzen manen bat duxe historian, behin ere ez da proiektu bakar batean hamar miliun investitu behaz. Bistandena goetako egaldoia dela eta gainera mar miliun koa jana behitea Hor uh, behitze esorosko puru batzuetan sartzen gira Jadanik uh, salvador egintzelaik edo salvador ahabetik erramegitu zelaik iruziren eta Gara jartan, dela borzturte guain, e, seku lakoa zen, bera zara, xerka gaur egun gaida hamar miliun euroko proiektu baten esteko. O, eta nola? Nola egiten du? Ben nola egiten du, be politiko ki lan batera manez, bereziki hor aldiuntan e, eskualdearekin, akitainarekin, akitainan lortu baitugu zazpi milun kakotsu berru mila euro eta... Uh, Erdiestea, bon, ez da guti, eh, jena baita, eguneko hiriota noita ama bosta lottua dela kasik, uh, bakarrik aketanearen uh, eskutik den uh, liseo profesionalarekin. Hor, uh, jakin behar da, ala ere baitzen aukera uh, juridiko bat, eh, aukera legala bat bat genuen. Uh, Ikastoletkin ez duguna, uh, loa falu. Ez da aplikatzen gure liseo osuari, bakarrik aplikatzen da uh, liseo parte batik, nahi no? eta uh, liseo oroko jari. Eta hastie uh, legea aplikatzen da uh, profesionalari eta profesionala. Se Eta profesionala... Eh, Zer az, da aztelegea? Eh, aztelegea guztiago da, da erraiten du falu da eskola privatu ahuntaren zat, eta aztelegea erraiten du nolakudeatzen den eta nola finantzatzen den eh, Liseo Profesionala. Eta Liseo Profesionalak nolakudeatzen diren, da akitaniak behar ez, osoki ere finantzatzen aldituela. Behaz, egin dute, altzuten indarguzia, eta eman dute, egia da, soz pakasta bat, lizo horren erdi eta, eta legez, babestua gira, behin gotz. No? Soz pakasta eman, eta falta dena alere, partitipi ebalimada alere. Feen. Bai, falta da guztiola bera maniera. miliun bat euro. No, o... maniera, bai. Egia da sarkaren dako ainiz dela, eh, miliun bat euro, zubaitziko, irure unta, irut, irut, mila talo, bon, badu, eh, ala ere. <laughs> bainan, ala ere, egia da, uh, eguneko amaja baizik ez dela, jakinez uh, hori falta ginuela, joan gira, pentsatuz, bon, atxe dugu, eta jakinez, bom, beti, azken onda hori kreditu batekin le finanza nasional eta eta lain dugu eta eta ustut ezginen beldurtu biak million batengatik 10 milioin eta euroko eta auk kontu Profesionala, Bon, lycée professionnela hori den egin dezagon ser chail uh, ikas chaili salenda. Be hor borogatu gira zinez eskuntsa ministerialitzearekin Aquitaniak astapenetik nei situen bi ireki, bederen bi, guk hiru proposatu. Azkenean bi balidatuzten um, eta nola da uh, <coughs> bordaletik eta hor presa hundia ikan dugu nola azken finean ez zuten atxemaiten eta auk aski genuenik bien irekitzeko. Behaz erabaki dugu askan biak irekiko genituela bat betzi bezala. Um, Baimeni gabe, nola nora egene, ez da baimeni gabe. Uh, ba, hasteko baimen ofiziali gabe, jena baitu um, ez dituzte eiek edakasileak pagatuko. Behaz, bi formalkuntza ezberdin uh, irikitzen itugu, bata da sozial ahloan, eh, ez PBL, eta bertzia uh, da um, komertzio ahloan. Eta behaz, bi horiek hasten dira, helduten uh, hastean. Hala, me deliberatu de zilaik sai lotara joitia bazinnakiten e, izainttzela, ikasle zail horietan harttzeaz interesatie izan nintzen eta no dira zenbaakzen. gutti go grabera nola, nola antolatzen da olako sai bat, lortu behar da sail integragi bat, aurrek nahi dutena eta burgasoek nahi dutena behar da Euskarari lotua uh, zerbait nola ditugu harremanak uh, dituzten formakuntza bat zubeher dira justu Euskarak baliagarri zanen dena eta ez eta behar dira ere lan bide eta lana emanen duten uh, ikaskuntzak no, eta ez ditugu guformatuko lau bost, hamar, uh, ogoi aur, ez balin bat dute lanik sailo horretan behar uh, egia da egizeta ez dela baita egizkia etxamaiten uh, ala ere um, uh, kopuruak egiten dugularik da bombe, irureun aur ditugu aurten liceoan Uh, izanent dira hamar pasa uh, uh, profesional loan nola. Egia da bila genean bi irekitzen ditugula, baina hirugen profesional batere irekitzen dugula, da irugagen hori da uh, profesional arglori preparatzeko. Beraz guttiora bera uh, institutsifraak bulean baina ustuta ama bost eta hogei aogen artean dut ditugula lehen urtetik uh, uh, uh, profesional gloan untsa begiratzen bali madugu, jakinez aurten irekitzen dela, irureunetik hartzea eta ogoi jadanik profesionalak luan emaitia, hain izda. baina ez dute eiek o, bordaretik ola ikusi eta eta nahizuzten, formakuntza bakoitxean amak ukanditzagun. Gure eguneko amak egun batetik bertzea da, lortu behin nuen eta profesionalak luan. Eta gainera, et du formantons avec bacarique pas oh c'est une coisenne et il est les est doutez l'orchene la coquifrique ba, bon bon quand tu peux ça n'a voulu Eta eduki dira. Uh, lunda, lunda, Jusen, Liseo Profesionala berria? Liseo Profesionala berria jendeakuntzai zautzen duen zup uh, uh, eta tur, bröier daitzen direnak. Eta horretak eipar alde justu bidearen bertza Egin berri dute hor berogailu bat, egur berogailu bat, eta guk okatzen gira hor Liseoa, Kiroldegia, kantina, xukaldea uh, eta barnetegia, bost unitate ezberdin kasik egin ditugu urte batez dela joan den urtean, tenore untan kasik bakarrik uh, luja mugitzen ari baitziren, eaz, joizia, uh, irekitzen dugu Lizeoa urtean. Egin dela lan ordean, eh? mm, Bai, egin da. La lan. Ur, urte labur batez, urtik ez zainukun eta... Hor um, behaz, uraiko olizoaren onduan, kontsak berretu balima dut, kolegioa. Hor, e, ur, uraiko olizoaren... Uh, joan den urteko olizoaren uh, lekuan. Hori da. Hai. Eta laugerren kolegio bat, behar bati rapostua daikai? Ba, ba, ba, beh... Hor... Uh, Salvador uh, Kolegioa dela bost urte egin dugu eta jadanik betetzen nahi da. Beaz, uh, aspaldiko ideia zen hori ere, eh? bai honaldeko ikasle entzat, bai honanuk uh, kolegio bat. Beaz, hor oh, ere, uh, bere ala hiru gira idu klasekin, uh, bos garen bat eta shei, bi seigarren ikuste eta eta be, wala, urteak pasaharau, irekiko ditugu bertze klaseak ere, behaz hilo urte denburean, feinri urte denburean, izain da, Kolegio Osoa, irugaren hartu, irugaren hartu eta eta hor ere proiektu beharrezko bat, uh, Salvador ez tapatzeko, Ziburu ez uh, Osoki betetzeko ere, behaz, hor, uh, uh, bizkin interesiakia da, eh, lan bat interesiakia balin bada xeskan, da, ori, eh, da hori, da aurre ikuspen horien uh, Ongi uh, uke, ikustia eta nola finanzatu eta nuen egin tokiak ez da gehiegi trompatu behar, jakinez bombe. Uh, Erraiten dira egau zabatzuk uh, ez dira alem esai militanteak burasuak eta ez, nik ez dut ola ikusten, nik ez dut gaurko burasuak nahi dituztela uh, behertzak ituzten errestasunak. Hala nola horribiltasuna eta behertze uh, behaz eta, eta derretzu dute, gainera horren ukaitia. Orta or, or nahi gira lan ean, uh, urubiltzen ari pitiaka pitiaka kolegioak etxeetatik eta ikastleetatik. Eta kolegioain dako? Finanziamentia? Finanziamentua piskabatea esaua da, nola hor uh, uh, erremu publiko batean gira, behaz uh, kolegioa. Uh, akbaren hazen, ak baina uh, lehen diadani kolegio bat zen hori, eh, kolegia, Jean-Jacques Rousseau da ditzen zen eta beraz emana izan zen akbari eta guain akbak berriz emaren du pirineo Atantiko departamentoari eta departamentoarekin nahi gira negozaketan berrikuntzak nola egin eta bertze behaz, horre, uh, logiko ki aski egresa uh, da uh, ez da lege arazo ahondirik. Gero betikoa da um, Arazo, lege arazoak bat dira politikoki nahi kerik guti badelaik argita gabe gaiteko untxau azken orteetan arazo politikoak izan tira uh, ziburun hau zapezarekin ez baginen ahainatzen eta izan dira lege arazoak ere nola nahi ez delaik atxemaiteen bagita legean ez egiteko eta aldiz egin behar balin bada eta bezagun adibidez endaiako kasua, egin beharra badelaik eta egin nahia badelaik beti atxamaiten da sistema bat legez ere eta eta prefetak onartzen dituenak behaz. Unikustu tazken finian eo, eta hori dela eaz, iparaldean lortu duguna azken urteetan eta ez da hamar urteetan, maizk eta augoi edo goita bostu urteetan, da e <coughs> Soziologikoki eta politikoki pausatzea sehaskarren uh, lana Eta pausatze ofek eramandu du be, gaur egun politikariek nahi gaituztela lagundu nahi gaituztela eta Nunbait errestasunak ere eskaini Hala, segitzeko Endaia, aipatu duzu, e, Endaiaan erroi gira, ba? diaz izan zirela Ez tamadak eskola publikoarekin, ma horretazten aldakuzu, zer izan zen arazoa, zuxen? Be, begutiko da bera, hori eh, gira untxat, dela guain bost xai urte, eh, ba ezen proiektu bat, lehengo eta bat itzala behirekin, proiektu polita, lucha erosi zutela, bainan... Lehengo um, oso pezaikin? Lehengo oso pezaikin, bere ekipako batzuek ez eh, zutela nahi eta sekurako bordela jakatu, esplotatu zuen bere taldea mal uruski, eta... Eh, eh, Gara jartan genuen ikastuela proiektua, ere, bertan be, bera utzi behar izan zen Hor egirak denak manifa kere izan zirela, Eta eta manifa hortan jadanik koti ezen ahro hor zela Gano eta erakutsi bai zuen uh, bere naikeria ikastolan egiteko Eta hor, ez da luce bat hasi zen prefetarekin Uh, duran zen garaian eta duranek eman zaukun zirkuler uh, bat eta zirkuler horretan nola egin ikastola berriak guti orabera uh, uh, erabaki zen uh, edo kudeatu zen uh, ez da ginen susen nola egan, baina bon, paper bat bazen zen azteko legez uh, legeari buruz joaiteko eta endaiaren dako, zen sistema bakaja legez zen gaur egungo eskola pribatua Erdi utxazena, eh, bat ziren gela batzuk eh, skorrala bati eskainia edo bertze, gela horiek libre ziren eta beraz erabaki baki zen, bombe, gela horiek libre izan baino, eh, <coughs> Eman ditugu ikastolari, Kasus. behaz, zatikatu bitan eh, eskola, eta behaz, bada, eskola publikoa alde batean, eta ikastola bertzaldian. Legez posible daitea, behaz, egin da. Eh, nahi genuen ez egin, biztan dena ez ez, gugen nahi gogen egin, ikastola polit bat, batean, eta puntio, baina hola da, behaz, hartzen dugu, den bezala, eh, eh, eta problema da, eskola publiko aldekoek ez zuten ahasola ikusten, eh, bombe, hori ere normala da eskola publiko eta ikastoraren arteko ez beti begirada berdina ikai eta eta ara, menik ez dutu... Entzio uh... nik nituen hemen, hori eta <coughs> ikbatzu, hien kesua da kritikaka, hemen, horiek komponu dira edo ez ditu dira? Ba ez dakit, ez ditu diren eta ikusko dugu heldu den uh, hilabeteetan, ez diren edo ez, Hala ere minoritate bat zen, eh, jokin behar da, hala ere eskola publikoan gehienek futitzen direla eien proiektuaz, hori ere maluruski egia da, behaz bon, voilà, nik ustut uh, haintzinatuko dela historia eta lasaiki joan dela gauzak, bai. Nara, egina dugu itzulia, hau besteik eh, gehitzeko. Zubnikustut, me esi duela laere jaitia udauntan ukandugula gauza polit bat, gertatu dena. Ontsa horreiz izte brebeta pasatu behar zutela denek frantzeseez, eta azkenean uh, gibele egin duela horrele estatuak. Uh, Seina lehona da nunbait, erakusten du behendik bat uh, badugula uh, mobilizatzeko gaitasun bat eta inportanta da e, nola ez gira entzinatuko e, Mobiziatzeko gerritasun hori galtzen balin badugu askan eta ikastoretan eta euskal eta eipar euskal herriak noroak hau bigarren gauza da e, be, badakigula gauza inportantetan e, lasatzen aldituz dela gauza batzuk bere e, leia e, eien artean emaiten balin badugu hor ere bordale, paue eta parixen artean leia uh, bat zen lehiabatoz, uh, neoketzuen galdunai, neoketzuen irabazina, eta bueno, nahiztuzten gozako untsuat joan diten. Ebe untsuat joan dira, baina guretako, gure aurreko gama denek brebeta, eta denek pasatu edo gehen haun eta pasatu baitu eskoraz, baz, guain ondoko borroka, luzeago izanen da, baina loktuko dugu noizbait, da basua, basua ere euskaraztegi mirkudute. Hala, beste burroka bat, beste burroka bat, mentura se askaren dako. Paskal Hindo, Milesker hain eh, goizik unhan no oginik, Euskal Eritetara <gülüyor> Eta, noko egunak artio, sartze hon, zeri, bai. guzieri behaz? Ahor guzieri sartze hon, horiek edute hor, maluruski eta malko batzuk bota behar. Ai, ai, ai, Lanian berri zaxi behar, eta benezik irri zuen, oi, oi, oi gaituak. <gülüyor> Azkenik unako kopoetan, <gülüyor> ba, plenitzentu, pentatzen du, eier ah, azkar. Batzuk konten ira, ba? Hale, <gülüyor> <gülüyor> <gül> <gül> adio. Milesker, adio.